Dinoen baita espada hori nahi, zerren uh, bi urte terdiza izan dira uh, beti zerbait proposatuz eta gomitatuz erriko etxan, bon, gero izan da iltze bat ere uh, erdian ez du horrek uh, lagundu, Ora, eta azkenian beh, ikusi dugu. Zerra beste biderik, ez, ebeste atera biderik, eta gaz galdatu dugu. Zerren, bon, uh, lujori uh, eskola publikoaren zat bizike gokia da, baina nire, Eriaren eh, bizaren zat, eh, postaren gibilean da, lujori eosiz eskola publikoentzat beste ahangura batzu ahimatzen ditugu. Beantartu dugu, zeden ezbait dugu eh, bortxaz eosi nahi izan lujori, eh, nahi ginoan eosi... Eh, Ola, mintzatu, zita antolamendu bat atximanez e, diabe erekin, baina diarek e, enaktean ere txena doz, eskora ja. publikoa eginez kastolako agangurak ja. ere antolatzen ditugu. Guk erraten dugu, hauza pezeri, usteko duziroik aparte, guaidiena aferroik, zen uh, kanpora temate ere jendia ezta sano, egibatian. Huenik pena handia dut, zenta ejandutan bezala, esku Eskolak publikoan oino ungi dira horak. Betia da hori egia. Baina ikasoleko horak badira laroita marbat agunga izkidira. Eta horrek pena ikaragia ematen gaitu. Nik pentsatzen dut pasatu bagin orain segur erraten aldut. Eskola berriak sarpanta pausatu behizentzula. Zenta jendeekin behar da sohlasen hartu, behar da mesela sanoki, eta azkenean atxematen dira helbidea. Gero jendeak esu zenta urbanizbiko asuantak, atxik izentu mereikin gauzak berean dako, naditu xapela initz. Eta jendeak esu da, ahunt esu da. Azken go Eriko Txeko urban, juman, da, Bertzalde bere ofezioz lurren eta etxe alden esperta da. Tribunaleko komisaranketor da. Eta gainerat presentatu da, bozketan, ideki abertzale talde delakoan. Eta hoi, xapela sobera badu. Eta nik ez da libro, bere aferetan, erriko aferetan ez da libro.